Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Un dilluns més, a aquestes hores del vespre, eh, comença el programa de ràdio de, de Castells, a eh, plaça 9, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Avui, fins a les 9 del vespre, us portarem tota l'actualitat de la nostra colla, dels castellers de Mollet, que ahir vam tenir actuació a Navàs. Parlarem de com, de com ens va anar. I parlarem també de les notícies del món casteller, el temps que... Que ens doni, perquè nosaltres primer parlem de lo nostre i després, si ens queda temps, ja parlem de, Ja d'altres coses. d'altres coses. Avui tenim eh, un equip una miqueta reduït. Avui, bueno, diguéssim que, a part del Dani, que és el que porta el control, del, el, el control tècnic, doncs aquí a l'estudi només estem el Roger Parera, que ja l'heu sentit, i jo mateix, en Bori. Així que farem un... Un mano-mano. Un tet-a-tet. -tet, o, sigui, o sigui, aquí... Entre els dos ho farem. sí. Doncs eh, començarem, eh, com sempre, recordant els horaris d'assaig que aquesta setmana tornem a tenir actuació, per tant, és, és important que, que la gent vingui al saig. Importantíssim, recordem, demà dimarts de 8 a 10 de vespre i el divendres de 9 a 11, tots els assajos al centre Civic Lera, al carrer Cervantes i 9:23 o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Uh, també hi ha els divendres les classes de l'Escola de Gralles, que és el divendres al vespre, també a partir de les 7 de la tarda, el primer grup i a les 8 al segon grup, també al centre cívic. Uh, què, què més hem de recordar? Les reunions dels equips de treball, de la Junta i de la tècnica. Les reunions de Junta, els dijous quinzenalment, aquest dijous toca, a partir de les 8 fins a les 10 i mitja, i tècnica, un horet abans de, de l'assaig, el divendres de 8 a 9. Eh, recordem també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Tenim dues maneres de fer-ho. Una és el fix, que tenim al local, que tenim el contestador, que és el 93 579 41 16. Aquest, el més probable que et surti contestador, però deixes el missatge i de seguida que vagi algú de la de la Junta i Centre del Missatge, doncs, es posa en contacte amb vosaltres i si voleu parlar amb algú, doncs tenim el telèfon mòbil de la colla, que és el 615-384-482. Que aquest... Han fet ja la transició entre el garla. i No, perquè la, la companyia de, de, de, de telèfons o telefònica no ens ha entregat, ha tingut un problema en el, la distribució i no, no ens ha entregat encara en el nou telèfon. Ah, no. Però l'ha de caure. Ah o sigui, de moment encara porta al gàrrec. De moment encara porta al gàrrec, perquè recordem que l'antic va fer llufa i com que està desviat no es pot uh -huh. canviar. Doncs eh, recordem també les eh, adreces d'internet, la nostra pàgina web i el nostre correu electrònic. La web a www.castallersamullet.cat i el nostre mail info arroba Una web que últimament sempre la deixem estar mal parada ja en no? els comentaris que fem de, de la web. La veritat és que clar, no té... No, no té vida, però ja mm. és això, és la informació, diguem-ne, més... Eh, no sé com dir-li, més, més estàtica, vull dir, la informació dinàmica el dia a dia nostre està al Facebook i no, mm. no és la nostra, totes les pàgines web sí, és així. Sí. Doncs a la web podem trobar la, la institucional, la històrica, mm -hmm. i, bueno, i, i l'enllaç amb, amb el podcast, que aquesta sí que... Això sí que és important. Sí que, sí que es pot trobar. Uh, recordem també, eh, hem dit l'adreça la, del correu electrònic, l'hem recordat. Sí. I eh, també tenim, eh, ja que ho dèiem, la nostra pàgina de Facebook i el nostre usuari de, de Twitter. El nostre Facebook, per posar-nos en contacte amb la colla, és www.facebook.com barra castellers de Mollet i al Twitter amb l'usuari Per tant, eh, ja estan obertes, tenim aquí l'ordinador davant, per tant, si algú vol deixar algun missatge que el llegim a l'antena, doncs té les dues vies obertes, tant el Facebook com el Twitter, i ho llegirem. Eh, si el que voleu és que se senti la vostra veu i voleu participar en directe al programa podeu trucar al telèfon directe de Radio Mollet, que és el 93 570 68 66 i per tant com últimament ve fent la, la senyora Dolors a veure si ha algú més de, de la colla o de fora de la colla vol, vol parlar amb nosaltres en directe eh, eh, que ens queda recordar l'horari d'emissió del programa, que com podeu comprovar si esteu sentint en directe és el dilluns de 8 a 9 del vespre al 96.3 a Ràdio Mollet i la repetició és el dissabte de 11.30 a 12.30 del matí. I també hi ha la possibilitat de sentir el programa en el moment que us vagi bé, sempre quan jo l'hagi penjat abans, mitjançant el podcast. El podcast. Que també pengem l'enllaç tant el Facebook com al Twitter com a la, la, la nostra pàgina, pàgina web. web sí. Doncs eh, de tot això... No, in, Acabat les presentacions, doncs, parlarem de les coses de caça i entrarem en matèria. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs, eh, comencem eh, les coses de casa, fer un petit comentari de com es, estan anant els últims assajos. Jo, no sé, personalment, les de la setmana passada, no sé si va influir que havia molta gent que tenia pont, doncs va, va davallar una miqueta l'assistència, la, tot i que diumenge teníem actuació. Sí, però així, divendres, bueno, divendres mm, hi havia, sí. per, ser, per ser pont... Sí, sí. Hi havia hi havia dimarts sí que, bueno, els dimarts típics a cada estar important fins que la canalla no acabi mm. cap al mes de juny les classes on doncs, són assajos amb, amb 20, entre 20 i 30 persones, mm. potser més 30 com a pass vin, però els assajos hi ven resí sí que érem ja uns quans, no? Però bueno, sí que cerca hi havia molt faltava, mm. ja faltava gent perquè hi havia suport. Sí, sí, de més, més ara ja que ja fa caloreta els dimarts sí que s'assaja fora. I els divendres tenim encara el, el debat Dubte. de si hi ha partidaris d'assajar fora, hi ha partidaris d'assajar a dins, i de moment encara s'està assajant a dins, però no, no crec que triguem gaire a sortir no, al no, no. pati. El, el que sí que passa és que clar, quan arribes a l'era de les 9 encara s'està bé, però cap allà a les 10 i mitja, que és que encara quan encara s'està assajant al pati, potser sí que en aquell moment sí que fa un palet de fresca. Mm. Però bueno, durarem poc, eh? d'aquí res, i estarem assajant al pati, segur. Mm. Doncs eh, recordem... Eh, L'horari de saps que ja ho hem fet abans és demà eh, a partir de, de les 8 i el divendres a partir de les 9 i i, i sapte tenim l'actuació, o sigui que... Important eh, aquesta setmana, doncs, venir tothom, que aquest diumenge que vam anar Bàs, bueno, ara ja ho parlarem, però tenint en compte totes les baixes que érem... Vam, vam ser un bon grup de gent, però no el suficient per, per tirar tots els que partir dels casers que volíem. Uh -huh. I bueno, és important que tothom vingui al l'assaig aquesta setmana i ens posem totes les piles. Uh -huh. Doncs anem a comentar, ja que diem, <coughs> parlem de l'actuació. Ahir, 4 de maig, eh, al, al final d'un pont per alguns, de, per alguns, de 4 dies, doncs eh, teníem una actuació a la Finsor. A la festa de primavera, o la fira de primavera de Navàs. Fira primera de Navàs, convidats pels castellers de Berga, uh -huh. que són els anfitrions. <laughs> Vaig parlar amb el president de Berga, amb el Xavier, i em deia «Realment això no és, no és Berguedà, això és eh, Bages». Però, bueno, li hem robat uh -huh. el i hem robat al poble, diguem a al Tirallongues de Manresa, i venim nosaltres actuades fa 3 o 4 anys, uh -huh. i tenim molta gent, com comentava, teníem molta gent de Navàs, que és a Castells de Castell, Berga. Realment és un uh -huh. poble que tot i si hi ha Bages, cau més a prop de, de Berga que no pas a Manresa. Sí, sí, és un dels debats que hi havia ahir a, a la gent. Hi havia, això, això és, és, és Berguedà o és Bages? És Bages? Perquè vam res. veure que la, la carpa que hi havia de protecció civil era posava protecció civil del Bages. No, no, això és, això és, és Bages, però és, sí que és veritat que queda més a prop de Berga que no pas de Manresa. Eh? Sí, sí, sí. Per això hi ha més castellers hi ha molts castellers de Berga que són de, que són de Navas. De Navas. No, no, no, no. Sí, sí, això em comentava el president de Berga, però bueno, és el que li deia. Dic, li, li, li estàs robant territori, a eh, Tirallongas. No, no. bueno, ja, ja fa uns anys que els hi hem robat, en tot cas. Mm. Però bueno, la veritat és que una fira molt maca, molta gent al carrer, Déu-n'hi-do, molt, amb, molt ambient. I tot i que a, a les 5 de la tarda algú també ho va comentar. A Mollet es fan fires i es fan actes, però quan hi ha fires i hi ha actes, a les 5 de la tarda és difícil trobar molt, molta gent. Sempre aquí a Mollet acostumem a sortir una migueta més tard. Sempre trobes sí. més gent a partir de les 6, quarts de 7, que no a les 5, però a les mm. 5 hi havia molta gent. Quan vam arribar que eren quarts de 5, hi havia gent allà als bars prenent-se el cafè... Miraràs mm. que sí. Uh -huh. M'imagino que aquí també les filles de Mollet, quan, quan són fites més cap a l'estiu, a les 5 de tarda, potser encara fa un pèl la, f... tota la xafó, tota la solana, uh -huh. i potser cap a les 6 de ser diferent. Però bueno, la veritat és que a les 5 estava... Vam arribar a les 4, sí que hi havia poca gent pel carrer, però em va dir el president de, de Berga, el Xavier, em va dir, ja veuràs com això a les 5 estarà ple i realment no estava. Uh -huh. Hi havia molta gent. Uh -huh. Hi havia una fira, bàsicament hi havia eh, estants de maquinària agrícola. <laughs> sí. Bé, bueno, de tot. Hi havia, també Hi havia, la, havia, havia entitats, també. El típic d'entitats, el típic de les coques de perafita, la típica aquest, xorreria. Aquest, aquest no falta. Aquest no pot faltar. Bé, bueno, veritat és que bueno, jo no, no el vaig poder veure tot a la fira, però bueno, ten, se uh -huh. la veia prou gran i ja dic molta gent. Uh -huh. També el curiós és que actuàvem, no a una plaça, sinó en un pas de cebre. Sí, això va, va caure just que quan ens van donar l'adreça. Eh, era... passeig, eh, passeig, no sé com, carrer del Viver era? Sí. i just era el pas de cebre. Just era sí, mig, sí, era, era un de tram de Rambla, entre l'enllaç entre dos trams de Rambla, doncs, que hi havia el, pla, el pas de cebre, doncs, just allà vam, vam actuar. Mira, jo no havia actuat mai, mai en un pas de cebre, ara ja sí. <ríe> sí, l'altre dia a Badia vam actuar amb un parc de... En un, un par de sorra? De, això de terra, sorra el, en lloc de d'asfalt, i a, a, ahir vam actuar un pas de zebra, tu. L'any passat vam actuar en un pàrquing. També. hem passat vam actuar un pàrquing, vull dir, a veure, a veure què fem més aquest anem, any. Anem ampliant el ventall de, el, el ventall, ja. de places castelleres. <laughs> doncs dèiem, una una diada que es presentava pels castellers de Berga molt bé, perquè el, el dijous, l'1 de maig, eh, amb una actuació... A, a pròpia plaça, a Berga, van fer la millor actuació de la seva història. I en solitari. I en solitari, on van descarregar el 4 de 7, el 4 de 7 amb agulla, el 3 de 7 i el pilar de 5. I doncs ahir tenien ganes de, de repetir-ho. <ríe> Realment el que el, la idea de seva des de fill de temps era tirar el 4 de 7, o sigui, tirar el 3 del 4 i 4 de 7 a la festa del primer de Navàs. Però vam veure que tenien més gent a l'1 de maig, que no pas a la festa del primer de Navàs, teníem més gent, més mm. camises de plaça el dia 1. Llavors van optar per tirar-lo el dia 1, tot i fer actuació en solitari. Uh -huh. I és el que, en, el que comentava al president del Cap de Coy, que van canviar això una setmana abans, veient que tindria més camises a, a l'1 de maig. Uh -huh. Però si no, haguessin vist el 4-7 amb agulla a l'abast. La uh -huh. Doncs, eh, bueno, doncs, i per nosaltres va ser una mica també... Teníem, teníem molta gent fora. Uh -huh. i... Teníem ben bé 15 o entre 15 hi persones de vacances, fora, altres compromisos i nals familiars, també era el Dia de la Mare, llavors, ah. bueno, moltes coses va fer que, que tinguéssim ah. un bon gruix a la Colla Flora, tot i així érem 67-68 persones en hmm. camises a plaça, evidentment. Sí, sí. Hi ha moltes d'aquestes camises que són canalla, normalment arrosseguem fora entre 70 i 80, ja uh, érem 68, vull dir, tot, també és cert que va venir molta gent que, nova, som, uh -huh. recordem que en aquesta, en aquesta actuació m'han estrenat dos camises més a plaça, i també això, doncs, ens ha de... Tot i el, que està llarament parlant, diguem, en els dos intents desmutats uh -huh. de 4 a 6, que ara ho doncs una miqueta gradolça, uh -huh. perquè està part de dos camises noves a plaça i, i, i tres estrenes, si se li pot dir estrenes, no?, amb uh -huh. el Pau, la, la Mireia i l'Ari, i la Diana, uh -huh. doncs, eh, doncs, també per aquesta part, jo crec que hem d'estar contents, no? Uh -huh. Doncs, eh, dèiem, <laughs> nosaltres vam plantejar l'actuació la, a, pla a tirar 3 i 4 de 6 i si anava tot la cosa bé, doncs plantegem una tercera ronda amb un, un 3 o un 4 amb agulla. Uh -huh. Doncs, eh, bé, com dèiem, van començar amb el 4, s'estrenava l'àrea d'enxaneta, el divendres, cal dir que l'assaig, ho va fer molt bé. Sí, sí, total. Sí, ja. Bueno, també comentar que en el, en el Pilar de 4 aixecat per sota d'inici di, també va estrenar-se la, la Mercè, la perdona, filla de la, veritat, de la Gemma I també la Mercè i la... I amb el, amb el Pilar de també es va estrenar, no?, la petita del Ferrani i de la Fernanda. La... Sí, també sí, sí la Martina. La Martina també es estrenar, mm. sembla. Bueno, podem pues encara més estrenes que de les que ja comentem, mm -hmm. no? Doncs això es va plantejar primer el 4 de 6, que es va de, es va ve dar de, de desmuntar perquè, bueno, hi havia un una regla que es estava apropant molt a l'altra mm -hmm. i el Rubén, amb jo que amb bon criteri va decidir no no arriscar i va fer va fer baixar la mm -hmm. Tot Pues dicins, sí que s'ha creuia havia bastant de molò, perquè també tenint en compte que el 4 de 6 del ventil·a sense vents, també doncs també tenen la seva dificultat de tirar sense vents, per això doncs, es devia apropar a una regla més, més que es van ajuntar, no?, les dues regles. Uh -huh. I això, amb el tremolor que hi havia i amb una mica de nervis que hi havia, doncs vam fer baixar el castell i, i uh -huh. la segona ronda ja ja tornaria a tirar. No? Uh -huh. Doncs el que dèiem, la segona ronda el vam tornar a tirar, aquesta vegada <coughs> m -m més ben agafat de mides. Sí, sí, en aquesta, vaja, pel que vaig comentar perquè em va comentar la gent de Tronga el segon intender estava a nivell de mides, a nivell de tronc, estava bé. Uh -huh. El problema va el vam tenir amb l'Ariadna, la, la, que a l'hora de fer la, la cavalcada doncs, no va poder uh -huh. uh, agafar el peu a la faixa i llavors bueno, el Rubén també va decidir, després d'un parell d'intens, va dir, baixem-lo i mira, mala sort, perquè el segon sí que estava ja... El primer sí, sí que sí. se veia jo, el que tu deies, no les mides, però, però el segon i uh -huh. el primer intent les mides, però el segon intent sí que ja feia molt bona pinta, no? Uh -huh. De llàstima. Sí, bé, bueno, bueno, com a mínim això serveix, eh, ja que no, no vam descarregar el castell, doncs com a experiència a plaça per la, per la Diana, per exemple, li van anar força bé. I tant, i tant. Ja no li perquè... per la gent que es va estrenar també. Sí, sí. Bé. I doncs eh, això va fer que el, el tercer castell que vam plantejar, que va ser el 3 de 6, uh -huh. aquest sortís eh, bé. Perfecte. O sigui, aquest va sortir molt bé. I amb l'Aris, en aquest moment, sí, sí. l'Ariana sí que va poder fer la, la càrregada d'enxaneta i perfecte, sense problemes. Mm. Tot i que, en principi, l'equip de Canalla tenia més confiança en el 4, que no passa amb el 3, mm -hmm. que per això vam començar amb el 4, perquè l'Ariana la, agafés confiança i pogués fer després el 3 CB. Però bé, bueno, Déu-n'hi-do. Molt, molt bé. I aquí des d'aquí felicitem a, a l'Ariana i bueno, a, la, a la resta de la família sí. a la resta de la colla. Sí, sí, i a la Mercè també, i a la, uh -huh. la Martina també, perquè realment... Uh, en una mateixa actuació, a, estant a tres, tres, tres enxanetes de canalla, doncs també té el seu marit. Uh -huh. I doncs, per finalitzar vam, vam fer el pilar de quatre aixecat per sota. També ah sense problemes. Sí, sí. Després, un petit... Ens va donar temps de fer una volteta de escassament 10 minuts uh -huh. per, per veure la fira i, i, i cap a casa perquè garrera... Ja era tard, vam arribar mullats sobre les vuit, més o menys. I el ser diumenge, si fos dissabte, uh -huh. sí que pots allargar una mica més, i, però el ser diumenge la canalla havia estat d'hora a la casa, que el, i uh -huh. la canalla i tothom, que l'hi de sí, següent sí. a pencar, no? Però bé, bueno, ja dic, a mi, per una part, el, el saborreglador, dels dos intents desmuntats, però també content, no? Per l'estrena de, de, uh -huh. de dos camises, a dos persones a, a tronc, i a, i a tres canalles, no? Uh -huh. per aquesta part també hem d'estar molt contents molt satisfets per la feina feta de per tothom. Perquè realment, tenint en compte les 20 baixes que teníem, doncs a portar 67 per camises de plaça, uh -huh. vull dir, tenint en compte, si, aquest, si haguéssim vingut aquestes 20 camises, són 87, per, quasi quasi 90 persones fora de Mollet, que fa molt de temps que no es veu. Uh -huh. Recorant que l'any passat vam acabar l'any entre 70 i 80, eh, 90 uh -huh. persones fora ja, ja, ja és un bon nombre. Sí, sí, no, ahir feia una actuació, si dius que som 67 i semblava que faltava moltíssima gent. A vegades també és més la impressió de... Eh, la percepció personal de que, ui, falta molta gent, que no realment... Sí. Perquè, si dius 67 és que fa, faltava gent, però tampoc... Eh, tampoc tanta, perquè... O sigui, he fet moltes actuacions <laughs> amb, moltes a, menys. Amb, amb menys gent, sí. Vull dir, jo recordo... Ara sembla una miqueta allò, saps, a, a l'avi de la colla, però jo recordo fa tres anys, quan jo era cap de pinyes, vam, vam anar aquí al costat em quedem a Rampinyo i tiram sense vents i no ampliem un autocar. I ara 67 persones en semblen poques, no? També és evident que, clar, doncs, això fa, doncs, que, això és, que estem ben acostumats i això és bo, no?, perquè vol dir que estem creixent. Però, però bueno, no, no, no anàvem tan malament. Teníem... També és cert que teníem por de que, de que no poguéssim... no poguéssim aportar la prou gent, però finalment es va veure que sí, que podíem ser... Evident, evidentment que faltava molta gent i molta gent amb experiència tant a tronc com a pinya, però, però bueno, eh, després has de veure que que, que hauríem pogut descarregar menys castells, no? Mm. El 4 magulla o el 3 magulla ja sí que era més complicat, no?, perquè en per saltava molta gent, doncs, però, però, bueno, mm. ja et dic, jo, per la meva part, eh, content de l'actuació. Mm. Eh, comentar també l'actuació la, que van fer els eh, castellers de Berga, van començar amb dos piles de quatre simultanis, en primera ronda van fer el 4 de 7 en segona ronda, el 3 de 7, i van acabar amb el 5 de 6 i descarregant un pilar de 5 molt maco. Tots els castells molt macos. La veritat mm -hmm. és que el 3 i el 4 sí que eh, tremolaven una miqueta, però és evident un, un castell de 7 ha de tremolar. A part, semblava que ens sapiguessin molt, però l'altre dia hi hagia que és el nové castell de 7 que fan. Vull mm dir, -hmm. tenint en compte que és el nové, que fa una setmana en van fer 3. I que ahir en van fer dos, vull dir que n'havien tirat quatre només abans aquests. Sí, sí, és una colla que és, és, és molt jove, sí, també. Sí, fa tres anys que, que tira castells, no? Mm. O almenys fa tres anys que a mi em va dir que és el tercer any que actuaven a Navàs. Vull sí, dir que, sí. Eh, per això et dic que, que si era el nové i en eh, una setmana han fet cinc, vull dir que només havien tirat quatre sí, abans sí. que aquests, vull dir que... Però bueno, se'ls veia realment molt, molt bé. Molta gent a pinya i mm -hmm. uns castells molt macos. Mm. I el cinc de sis també molt maco, eh? amb molt bones milles per, per pujar-hi un pis més, eh? Ja estan treballant, vaja, ja estan sí, treballant. Sí. Sí, sí. sí, sí, home, si ja tenen... Hem descarregat el 4 de 7 amb agulla i tenen un molt bon cinc de sis, el següent pas és fer el, el 5 de 7. Sí, sí, sí. I tampoc porten gaire més gent que nosaltres, eh? Vull dir, el, el, el, pel que em comentàvem allà, vull dir, ells eh, fora de verga, fora de diguem-ne, són entre 90, són 90 persones. Eh... Bueno, són aquestes 10 o 15, que, no, que et fan aquest plus, no? Sí, sí. De, de, de, de, de tenir més pinya, un cordó més de pinya, un cordó més i mitja pinya. I ja sí que a casa sí que són 110, aquí 110, 15 aquí sí que són quants més que nosaltres, no? Uh -huh. Però, bueno, es, es, es, estan, estan aquí, estan a tocar. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, no hi ha... Perquè veig, no hi ha cap comentari, està la gent avui molt... Amb ressaca del Vinyarroc. No sé. La Dolors potser està ressacosa del Vinyarroc, eh? Perquè recordem que hi havia molta gent de la colla que, que anava, anava, anava al Vinyarroc, per això molta gent no va poder venir. Uh -huh. Un d'ells em sembla que era la Dolors que marxava cap allà. Uh -huh. Imagina't. <laughs> doncs eh, anem a comentar la resta d'actualitat de, de, de la colla. Tenim, eh, com deiem aquest dissabte, actuació, anirem un lloc molt maco per anar a actuar, que és Olot. El bateig, l'aniversari del bateig del xerric Zolot. Uh -huh. I actuarem amb els eh, xerrics i els castellers de Caldes. Els amics de Caldes. Dissabte a les 6 de la tarda. Uh -huh. A la plaça... Uh -huh. Uh -huh. Ara tinc... Bé, no me'n recordo, ara Rector, mirarem. No sé Rector Ferrer. Rector Ferrer, sí. Sí, és a costat de l'església, és el centre, el, el Rovell de l'Àu d'Olot. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. D'uns castellers de Caldes que aquest cap de setmana han estat per Mallorca. Sí, de que han viatjat una estoneta. Uh -huh. Què han fet, fet, fet aquests dies a Mallorca? A Mallorca tinc... T'ho dic. Palma. Segona dia de primavera, Castellers de Caldes, pilar de 4 aixecat per sota, 4 de 6, 4 de 6 amb agulla, 3 de 6 i dos piles de 4. Mm -hmm. Bé, i és això que m'imagino que potser no han pogut arrossegar tanta gent com, com volien, no? Mm -hmm. També cerca l'última actuació en sembla que els intents de, desmuntats i de, sí. del 3 i del 4 em sembla, doncs... Mm -hmm. Bé, bueno, Bé, bueno, realment segur que, que amb res ja estan tirant ah. a castells de set una altra vegada. I suposo més o menys l'hora de quedada per aquest dissabte serà a les tres. Tres i mitja. Tres i, ah. i mitja és el, com que actuem a les sis i no a les cinc. Ah. I al principi el viatge és una hora i quart, una hora i mitja. Doncs quedant a les tres i mitja arribem allà a les cinc i a les sis actuem. Doncs ah. hem decidit que a les, això sí puntuals a les tres i mitja que, la, que, que marxem ah. cap a Ulot amb autobús. També hem de comentar el diumenge, 11 de maig, eh, hem quedat a l'era per, eh, bueno, per fer una miqueta d'endreça de, del magatzem, fer una miqueta un dinar de carmanyola de tots junts, a, a compartir coses i ja està previst eh, la gravació d'un vídeo promocional de la colla. Sí, no, no, no diguem la paraula a l'HipDab, que si no el Gàrrec no, s'enfada... Però és un vídeo promocional i divertit, no? Per fer una cosa diferent, doncs, certa gent va pensar en fer un vídeo i... I, bueno, serà... Es gravarà, diguem un dia normal, no?, de, de feina dels castellers a l'era, no? És una miqueta la idea, uh -huh. que tenen de gravar, no? I, bueno, té bona pinta, té bona pinta. Uh -huh. Tothom que vulgui fer el vídeo, que vulgui participar en el vídeo, des d'aquí, doncs, que vingui als assaig de dimarts o divendres, que parli amb, amb, amb mi o amb en Dani Contreras, amb Angarla Garlac i... I, i, bueno, ja li explicarem què, què es vol fer. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, ens queda un minut abans de, de la pausa. Jo crec que la resta de, de coses que hem de comentar, que són les colònies de canalles, d entrenaments de futbol i tot això, ja ho comentem ja, just quan entrem a la, a la segona part del, del programa i ara, doncs, posarem una miqueta de música. Avui he triat... Eh, una cançó del... De les teves. De les meves, sí, sí. De mateix, eh, aquest grup, Betú, està és el meu grup favorit. <laughs> I a més, acaben de treure disx nou i d'aquells que, que el portes al cotxe i, i no pares de sentir-lo una vegada i una altra... I com més descents, més t'agrada. m'agrada, correcte. I eh, doncs he triat la, la cançó que el mateix grup ha triat com a primer single del, del disc, el, el disc es diu La Deriva i la cançó es diu Golpe Maestro. Let's go.